На землі пана Євтуха сяк так животіли три крихітні села, три невеличкі купки хатин з загородками для овець та свиней. Найбільше могло похвалитися септом з однієї кімнатки під солом'яним дахом, де на стінах вугіллям були нашкрябані грубі подоби ликів седмиці. Жмуд, зігнутий навпіл старий свинопас, який колись бував у Старограді, кожної седмиці очолював у септі поклоніння. Двічі на рік туди навідувався справжній септон, аби відпустити гріхи в ім'я матері. Простий люд, наче й радів, що його звільняють з лабетів гріха, та прихід септона все одно проклинав, бо його доводилося годувати. Поява Дунка з яйком їх теж не надто втішила. Дунка у селах знали, якщо не з імені, то хоча б як нового лицаря на службі пана Явтуха, але жодного разу і кухля води не подали. Чоловіки головним чином працювали у полі, тому назустріч їм із хатин повилізали жінки та діти, а ще кілька дідів, що вже не мали сил до праці, я й квіз корогву озгреїв, клітчастого зелено золотого лева, настоячки на білому полі. «Ми прибули зі стояка скликати до пана Явтуха його вірних підданих», – повідомив дун селянам. «Кожен чоловік від 15 до 50 років, здатний тримати зброю, має з'явитися до вежі на завтра вранці». «Це що, війна?» – запитала одна кощава жінка, в якої двоє дітей ховалися за спідницями, а ще одне немовля смоктало груди. «Знову чорний дракон нагодився, або що?» «Немає тут ніяких драконів, ані чорних, ані червоних», – відповів їй Дунг. «Справу вирішують між собою клітчастий лев та павучиха. Червоняста вдовиця відвела собі вашу воду». Жінка кивнула, але зиркнула з коса, коли Яйк зняв бреля і став ним обвіюватися. «Ти ба, в малого катма волосся, чи він хворий?» «Він голений», – відповів Яйк, надів бреля, повернув маестра та рушив геть». Того дня малий мав кепський настрій. Ще й слова не сказав, відколи вони від'їхали. Дунк торкнувся грома острогами і швидко нагнав мула. «Чи ти часом не образився, що я вчора не став на твій бік проти пана Беніса?» – спитав він свого насупленого зброєносця дорогою до наступного села. «Він мені до душі не більше, ніж тобі, але ж є лицарем. Ти маєш звертатися до нього, як належить?» «Я ваш зброєносець, а не його», – відповів хлопець. Він брудний та чорноротий, а ще він мене щіпає. Якби він знав, хто ти такий, то обіцяв би собі ноги при самій думці торкнутися тебе пальцем. Мене він теж колись щипав. Дунк вже і забув про те, поки Яйкові слова не повернули йому спогади. Свого часу пан Беніс та пан Арлан були в загоні лицарів, найнятих одним дорнійським купцем, що хотів убезпечити собі дорогу з Ланіспорта до Великокняжого проходу. Дунк тоді був не старший за яйка, хоча вже вищий. Як ущепне бува за руку, то аж синця лишить, пальці бумав, як залізні кліщі, але я тоді панові Орлану не жарівся. Поблизу камінного септу один з лицарів загону зник, і подейкували, щоб Беніс його випатрав після сварки. Як ущепне тебе ще раз, скажи мені, я це припиню, а доки від тебе нічого не відвалиться, якщо подбаєш про його коня. Комусь та треба про нього дбати, погодився Яйк. Беніс ніколи його не вичисує, і стіла ніколи не вичистить, та він навіть імені йому не дав. Деякі лицарі не дають імен коням, повідомив Дунк. Коли кінь без імені й гине на полі бою, його лицар менше за ним сумує. Простих коней завжди можна знайти ще, а от вірного друга втратити дуже тяжко. Так казав старий лицар, але своєї поради сам не дотримувався і давав імена усім своїм коням. Дунк чинив так само. Побачимо, скільки люду з'явиться до вежі, але п'ять їх буде чи п'ятдесят, про них теж треба буде подбати. Я, як здавалося, обурився. То я тепер маю служити хлопам? Не служити, а допомагати. Ми маємо перетворити їх на бійців, якщо вдовиця дасть нам час. З ласки богів можуть знайтися такі, що вже служили у війську. Але більшість буде зелена, як літня трава. Їхні руки звикли до сапок, а не до списів. Та може настати день, коли від них залежатиме наше життя. У якому віці ти вперше взяв меча до рук? Я був дуже малий, пане, та й меч був дерев'яний. Прості хлопчики теж б'ються дерев'яними мечами, всілякими палицями, зламаними з дерев гілками. Послухай, яйку. Тобі ці люди здадуться якимись дурниками. Вони не знають, як назвати частини обладунку, вони ніколи не бачили гербів великих домів, вони не відають, який король скасував панське право першої ночі, та однак ти мусиш поводитися з ними шляхетно, хоч ти і зброєносець вельможного роду, але за віком лише малий хлопчина. Ті ж люди в більшості – дорослі чоловіки, а чоловік завжди має свою гідність, якого б низького роду не був. Якби поселити тебе до їхньої хати у селі, ти б там почувався тупаком, будь певний. А якщо не віриш, просапай грядку, пострижи вівцю і назви мені усі трави та квіти у гаковому гаю». Хлопчина поміркував якусь мить. Я міг би розповісти їм про герби великих домів, як королева Алісанна переконала короля Джаяха Ереса скасувати право першої ночі, а вони б мені розповіли, з яких трав краще робити отрути і чи безпечно їсти оті зелені ягоди. Так, погодився Дунк, але перш ніж братися до короля Джаяха Ереса, допоможе їм навчитися, як братися за спис. А сам просто не їж нічого, що не з'їсть, маестер. Наступного ранку тузінь майбутніх воїнів дістався таки стояка і розташувався у дворі купою посеред курей. Один був за старий, двоє замалі, а один миршавий хлопчисько виявився миршавим дівчиськом. Цих Дунк розігнав по їхніх селах, залишивши вісьмох. Трьох гаків, двох вілів, лима, баша і великого роба-дурника. Жалюгідне військо, мимоволі майнуло в Дунковій голові». Хватські селянські хлопці, красені, зухи та майбутні підкорювачі сердець високородних пан чомусь не з'явилися. А з тих, які з'явилися, один був брудніший за іншого. Лимові стукнуло п'ятдесят, як один день, а в баша сльозилися очі. Але ці двоє хоча б служили у війську, ходили з паном Явтухом та його синами на війну з чорножаром. Решта шестеро були такі зелені, як Дункій передбачав. Усі восьмеро мали воші, а двоє гаків були рідними братами. «Мабуть, ваша мати іншого імені й не знала», – зазначив Бені, сквохчучи сміхом. Що ж до зброї, то вони принесли з собою косу, три сапки, старий ніж, кілька міцних київ. Лим мав при собі загострену жердину, яка могла правити за спис, а один з вілів зізнався, що непогано кидає каміння. Ти ба, мовив Беніс, рятуйтеся, павуки, маємо тепер собі метавку. І хлопа миттю обізвали метом. Хто з вас уміє стріляти з довгого лука? Запитав їх Дунг. Люди втупилися в грязюку, де кури вигрібали все навколо себе. Нарешті відповів Баш Слізоокий. Перепрошую, та пан Явтух луків не дозволяє. Озгрейві олені бігають у лісі для клітчастого лева, а нам зась. А ми матимемо мечі, шоломи та кольчуги, поцікавився молодший з трьох гаків. А чого ж ні, відповів Беніс. Убийте собі когось із лицарів у довиці, обдиріть трупака та й матимете все, що заманеться. Тільки не забудьте у дупі його коня пошурувати, там лицарі зазвичай срібло ховають. Він щепнув молодого гака за плече знизу так, що хлопець заскиглив з болю, а тоді погнав усіх до гакового гаю вирізувати списи. Повернувшись, вони мали при собі вісім відпалених у вогні списів дуже нерівної довжини та грубі плетені з гілля щити. Собі пан Беніс теж вирізав списа і став ним показувати, як колоти вістрям та відбивати удари ратищем, і куди саме тицяти, щоб убити людину. «У живі та в горло, краще не буває», – він стукнув себе кулаком у груди. Отут серце, якщо влучите людині каюк, але є одна біда ребра заважають, а живіт він м'який. Як ви патраєте когось, той помре повільно за те, напевне, ще не стрічав людину, яка б вижила, коли в неї тельбухи з черева телепаються. Коли якийсь дурень повернеться спиною та побіжить, ти цей ти його між лопаток або в нирку, це сюди, як влучите у нирку, ніхто довго не протягне. Оскільки гаків у війську було троє, накази пана Беніса куди ставати і що робити спричинили плутанину. «Треба дати їм прізвиська по їхніх селах, пане», – запропонував Яйк. «От як пан Арлан з грошодубу ваш колишній хазяїн». То була б вдала думка, якби ті села мали назви. «Гаразд», – міркував Яйк далі. «Дамо прізвиська залежно від того, що вони вирощують». Одне село стояло посеред поля бобових, в іншому садили головним чином ячмінь, а третє опікувалося рядками капусти, моркви, цибулі, ріпи та динь. Прозиватися капустою чи ріпою ніхто не хотів, тому воякам з останнього села вирішили давати прізвисько «Диня». Зрештою, серед вояцтва виявилося четверо ячменів, двоє динь та двоє бобів. Обидва брати-гаки були ячменями, і довелося знову шукати способу їх розрізнити. Молодший брат згадав, як колись малим загубився у лісі в якомусь байраку, і Беніс миттю обізвав його Гак-байрак. У який дуже схвилювалися, отримавши справжні панські імена, не рахуючи великого роба, який однаково не міг втямити чи він біб, а чи ячмінь. Коли усі вже мали списи та імена, зі стояку вийшов, аби їх привітати пан Євтух. Старий лицар став перед дверима вежі вдягнений у бехтерець і довгий вовняний вапенрок, що колись був білий та з роками з жовтів. Спереду та ззаду на ньому вигравав картатий лев, вишитий зеленими та золотими клаптиками. «Хлоп'ята», – мовив він, – «усі ви пам'ятаєте Дейка, червоня ставдовиця потопила його у мішку». Вона забрала його життя, а тепер вирішила забрати й нашу воду, клітчасту, яка живить наші ниви. Але ми її не віддамо, – він здійняв меча над головою. За дзвінко полунав його голос, – за стояк. Озгрей, – підхопив його клич Дунг. Слідом заволали Яйк та новоспечені вояки. Озгрей, Озгрей, за стояк. Дунк та Беніс узялися навчати крихітний загін на подвір'ї серед свиней та курей, а пан Явтух спостерігав з балкону. Сам Горбик напхав кілька мішків брудною соломою і зробив їм ворогів. Вояки заходилися борюкатися зі списами, а Беніс тим часом волав на них. «Коли, повертай, висмикуй! Коли, повертай, висмикуй! Забирай списа назад! Хай тобі грець, він тобі ще знадобиться для наступного ворога!» «Повільно, Мете, воруши дупою, якщо не можеш швидше, то краще кидай каміння. Леме, вкладай вагу в удар. О, так, молодець, туди-назад, туди-назад, відгойдай тих паскуд. Туди-назад, туди-назад, порви їм дупу, туди-назад». Коли мішки подерлися на клапті від півтисячі ударів списами, і уся солома висипалася на землю, одяг броню та узяв дерев'яного меча перевірити, як хлопці стоятимуть проти трохи рухливішого ворога. І скоро отримав відповідь – не надто добре. Один тільки мед спромігся тицьнути списом мимо щита Дунка, і то лише раз. Дунк відвернув один хиткий укол за іншим, відкинув списи у бік і насунувся в притул. Якби він тримав сталевого меча, то зарубав би усіх по півдесятка разів. «Щойно я минув, ваші вістря, вам кінець!» – попередив він, лупцюючи їх по руках та ногах, аби краще засвоїли. Мед, Лим та Гакбайрак принаймні скоро навчилися вчасно відступати, а от Великий Роб просто кинув списат та побіг, і Бенісові довелося його доганяти та Зарюмсаного тягти назад. Надвечір усі були побиті до сенців, а на мозолястих руках повитикалися свіжі пухирі від списів. Дунг жодного удару не отримав, але стікав потом, поки яйк допомагав йому стягати обладунок. Коли сідало сонце, Дунг повів у підвал і примусив усіх помитися, навіть тих, хто вже мився ось тільки минулої зими. Після лазні жінка Сема Горбика роздала миски густого ячмінного крупнику, добре приправленого цибулею та морквою. Вояки були втомлені до смерті, але якщо послухати їх, кожен скоро стане вдвічі грізнішим за лицаря королегвардії. Війську вже не терпілося показати свою звитягу, а пан Беніс ще й підбурював, натякав про втіхи вояцького життя, головне – здобуч та жінок. Двоє старих з ним погодилися. Лим після повстання Чорножара приніс додому ножа та пару добрих чобіт. Щоправда, чоботи були йому замалі, і тому висіли на стіні для краси. Абаш безупину розказував, яку табірну дівку він знав, коли служив у драконячому війську. Семгорбик постелив у льосі вісім солом'яників, і коли усі набили кендюхи, то відразу вляглися спочивати. Беніс затримався рівно настільки, щоб виплюнути Дункові своє презирство до підопічних. Пан Лантух мав би гойдати якомога більше селянських дівок, поки ще мав якесь сім'я у старечих яйцях. Якби він гарненько засіяв свої лани байстрюками, то зараз ми б, може, мали собі якогось путящого вояка. На службі в пана Орлана Дунк передивився такого війська вдосталь. Еге еш», – відповів пан Беніс, – «тижні за два вони б, може, звикли твердо стояти проти таких самих селян, але проти лицарів». Він струснув головою та сплюнув на підлогу.